اولو کتاب الملاحم دا پیتنو ذکر کیدلو مخ کی کی نا باپ کی, کی مستنی پو دا ملاحم و ذکر کیدلو دکا پیتن دا, دا اغت جنگونو توی چ عام طور صرا دا مسلمانو پدرمین کی کی او ملاحم دا اغت جنگونو توی چ عام طور صرا د مسلمان او د کافرانو په بینځ کې کیي ملاحم جمد الملحمیدہ ملحما په معنا د قوت سره ده د لحم کیو قوت دي کمش کیږي ونی قوتي د دې جنگونو کې کوم ډيري وغټ قوت استعمالي ایا د لحمت الصبن ماخذ ده د کثرت اختلاف والاختلاط کما یختلط الصدا واللحمه واللحمه, واللحمة. دوجد کثرت اختلاف او اختلافنا لګसंगتی پدې جامه کې بداو تنسترې او برسر خلکې نه داخلك 범ري جنگونو کې او برسر دات شون او یا ده لحم نماخذې له کثرتې لحوم قتل فيها فيدام مقتولين دهغه کثرت په کې او اصطلاح کې هغه جنگونه غړ چې مسلمانانو د کاتیرو غیر مسلمانو میځ کې واقع کیږي کتاب کې اطلس بابونه دي اول باب مايو طرق قرنالمئه اج ذکر کېږي دې شی په پیړلې دسته لوكال کارو دي کوم مستنيم چې کوم حدیث ذکر کړي ده ابو هريره زهونه دا حدیث مختلفو کتابونو ذکر کړي ورایوي په عالم عن رسول الله زموږ مندار چې دا در رسول الله نه نقل کړي مقص دې را شو چې حث مرک دی چې نو بیاې خلات سلام پر میلی دي اللله ی به اصلی حی الفمه الله پاک به رالیګ دي اومند د پااره لا راې کلې می تی سې د په سر د هر څلو کالوبانې اووکو چې نو کوې به د پااره ددي د نه کل مقصد دالی چې دې ی تدي کارنامه باغ <مقصنبال> <مقصنبال> اغوا نروس تا خلقو دا پارد دا عزویم خیر زریعی او پا دا قرن کی تا پردین کی خلقو کم گدعات و شرکیات و خراپات ننی اس تلوینو دا قلع او قمع بخی دا نبی علیہ السلام پیشانگوی کڑی دا و او قیامت <متحدث> پریومدازی چلی دی بارکی مکاتی قیل قل ناشتا یو خبره ده کی دا کی نه چې کلم ده چې کومیشن وی نو بیا خلک دې ځان نه خبرین نباسي الله جل <سؤال> شانه او وخت کی دا خلک <سؤال> وبدا کی چې اکه مغلطی خبرې پر د صحیح مشن کې نه دي نو هغه سپاٹ <سؤال> د سیاره زمانه کې کله چې اول قرن کې کله ختم شو نړی پر سرباندي عمر ابن عبد العزيز تجديدي کارنامه وکړه ته د دین د احادیث په توګه ولې ځکه د خلقو حافظي کوم زریدو یوې راو چې احادیث نبی له سلام ځای شو خلک ګرغان سوالن بس هغه د کارنامه نبی سره سره په په او د تجدید امام وهني پرې مه له وکړو او دغه اصول په کې مه لو بیا چیکل درتي دا, دا قرن تري دلو او خلق رضانه احاديث او فلا موضوعيه او صحيحه او ضعيفه نو دوهم قرن کې بیا په احاديث کې دغه طریقه شروع شو چې د صحيح او د ضعيف په مينه کې فرق وشو په متا هر بند کې پرېو جو علما دا وایي چې دا ضروري نه ده چې غنیدا مجدد دي په اعتبار د ټولو امور سرهي فقهاوی خپل مجددی دي او محدثینو کې خپل فقهی سرونی کې خپل واعظینو کې خپل مصنفینو کې خپل چې دا یو تجديدي کار نامه کې په دې کې دام ضروري نه چې دا یې پور دی بلکې د یو مستقل جماعت هم کېږي اغدا غلط و خبرو قلعا کمکی و خبرو نشاندگی خلکو تک ای میبنیگی خلقو کتابو نکلی دی اغدا مجددین و تعین اغکڑے نے علامت پی بی سی هم کڑے و غدیر سس رویہ کڑے درد جنیب شیام راگی اغنو المعبود والے پر رد ده مجدد صفات خدای نه چې اخبارات د بیداعت ته دی د دې کسان مجددي کی چې هغه دعوت بیداعت تور کړي اور اپزمن هاذل <سؤال> کبیل تنان چاونل معبود کی رضی الله سمي سړي پور د مجدد دین ذکر شويره چې کوم مجددین مستری سعودي داغنمخ کی علامه کیږي چې یو کتاب لیکل دی تحفته المهدین اخبار المجددین اغه د اشعار په ذریبان دي د هر قرن د مجددوم ذکر کړي په اخر کې بیا ویلي وهذه تاسيعت المئين قد اتد ولا يخلف ملحادي وعد وقدر الجود ان المجدد فيها فضل الله نساء يجحد ودادنا هم قرن اختتام دي اور اللہ کو ضد خپل او خلاف نه کوي او زمادهومي دې دې قرن مجید زما او د الله د پزن په وې کار نه په کار کرا امامي تي تي سي ځان مې توچا بنياله دوه بهرال امامي تي تي سي واقعي هرپن کړي کلکړي که احادیث را لې جو دغليك پکشته تفسیر را لې دغليك پکشته کپی قران را لې دغليك پکشته خوشه پیری مسلک لري زهو ته مجديد نوي ماو دا وي وجه دانا چې دا پتی زمانه کې څه دا کمزور او ضعیف خبره دته مجديد دیو د بیداعت او تجديد هم نکړل دا دا د زړه خبره چي دا وایي چې دا نبی رحم پر خبر کی جو انده غردار دي چې دغه دقي سيد دري د جوړي کړو نو دې وجه نه دا وزان ته مجديد او ظلم دے کہ عالم راغر علماء اور طویعی پنجاب پنجاب کا جو علاقے یہ بہت زرخیز علاقے ہیں ادھر بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں سے گندم وغیر اور جو سارے کی اشعبیاتیں ہر اتبارے سے یہ بہت زرخیز علاقہ ہے نمائزی سفتن و علاقوں نمائز باقی کوچھ بیداعات کی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے اس طرح بیداعات کی نمتغزن امام دې تیر ماحله واقع دې کنا می کړی خو بازي د ورځ پر دېن کې مخاطب پر ذرحی دي کړی کده د راځي نه خبرې نه کړن نه بدا جگړی نه دا جگړی باندې نه قال ابو داود رواه عبد الرحمن بن شره رت لم یوجد به شراح دا حدیث د شراحین نه احوانو ذکر کړي نو چې ذکر نه كن دراو یعنی به چې تعقید کلابو او په سره دا حدیث معززل شو وای په مايوس کرو ملاهيم روم او رومي او روم دا جنگون د روم نه رومیانو ته کم جنگونه د مسلمانانو رضیون بیلی السلام مخ کی دغی په ذریعه د وای په پیشدوی ورته د وای په ذریعه د کم خمبر پیشدوی ورش د دې خلک په دا د زمانه غیب غرق نشي علم یې پیجاني پیجاني مايل ش مقحول ان بذكريه خالد بن مادان توزو شما حدیث بیان کوم ته جبیر نو پیرنا هغه وای چې ویر جبیر من بوځمې خبر ته چې دا یو سړی د صادق نبی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه نه موږ دا خوا دارانو جګیر دغه ته پوسو کو بار د صلح کی ذکر ته حدیث وکیا دو چې ته موږ ته حدیث به نه رسوله بارک دی تاکم او درې هغه سميته رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی دی یقول پرمایه تعالی هو نرو روم الصلح امنه در جتا زو وسره او قیدره می انسره امنواله صره نو غذابہ کوي تاسو دوډیو د دشمن سره چی تاسو نمایه سیوانی نور زو وس تاسو جنکوي په شریکا تاسو د ایمدان مو شهید تاسو غره نعمت حاصل کئ او بچبباتی شهید د دشمن له تاسو په شهید تر دې تینا دي شی به مرجدی تلول پہاغا باغچه کیږي د تلول ورته وي عربو کی مخترب مرجونه مرجونی مر چې راغات وي تولول دی رکووال نه پرته به کیو سره اينه ترانيته نسليب او ايما غلمت نسليب سليب غانم شو نو څه به یو سره د مسلمانانو يدو کوو نسليب بولات په داوکه لوزمات کړو مېن پر جام بشي د پاره د جنگ عظيم نسليبانو ته زمنګ جنگ پاتري دي درې جن دو جن ګرځېم او درېم جنگ عظيم لاو پاتري دغه زمون پجربان یروس چې کوم دین او ټوکړې کو ورته نور خلک کې ګډ ورټ نو اوس یې مونږه پتاو کونو خامخا به را سره جنگ راځي او کوي او الله پاکه مسلمانانو لپاره فتح ورګي پری ور وایا ويسور المسلمون الاتیات مورو ګټو کې مسلمانانو خلواته هوته لی به وژن گی الله پاک به عزت مند کی د غړل په شاهد سره ان شهادہ بورکی اخر والله پاک هجو تورکی المتا ولي سر نوغه حدیث ته جبیر ان خبر ان مې سم نه کړ دا وره قال ابو داود وروه روه و ابن حمزه و بشرو بن بکر کما قال عیسی خدی د جبرین کارنا د رسول الله صلی الله علیه و آله امارات الملائم علامات د جنگونو چغړ جنگونه د شروع کی د مسلمانانو او د نصاره ملک کی رغیب السلاماتي نو مواذ ابن جبد روایت کوي چې نبی السلام پر مهال دی ابادی دل بیت المقدس د سبب د خراب د مدینی وی چې کله بیت المقدس ابا سي مقلمدار چی نسوارا عباد شیدی تول مقدس کی اغو نده مدینی نیزام بکن کمزوری برازی اسلام دی او رانیدل لیسیب دا و سبب در آوتالو دا غر جنگ گی بیاو دا غو سر جنگ شروع کی گی او راوتال دا جنگ دا د دا قسطنطنیی ویدی سر مسلمانان قسطنطنی پته کئی نا قسطنطنیی چې دا دا ترکی در خرافه ده خو مسلمانانو لاته دین دا معلوم کیدا رسول الله صلی الله علیه او, او پته د خستنطینی خروج د دجال دا سبب دراو تر دجال دا دین یو بل لپاره سبب کوي نبی له سلام پر ترتیب زی وکړو یعنی به له سلام راو خپل لاس او روندا غچا چې د حدیث ته به انګړو دا په گوته وي چې دا حق ده لکه څنګه چې ته بری دي کې هافي او کما انک قائد جبل داسی و ها بحريا مواذن جبل تواتر ملایم مقصد دای چدا جنگونه مدارس مسلسل چریږي دتنه چېو جنگوش خبره ختمه ار یو بل د پارت او ته تم هیل دې کوم د ذکر کو چې ملحمه کبرا او پات د استنتونی خره دجال په و میشت پدې کې داراله او رو صدا حدیث ذکر دې پاکدار عزی عبد الله ابن بسر په حوالہ چې نبی رسول الله بین ملحما او پات د مدینه 60 سنین د جنگی عظیم او د پات د مدینه ممت کیش پکا لګي او دجال په قوم کې راوزی مخی حدیث که محشت نکرشو پدی که چگم دینوش پک کال ووم کال با دید جادر وطن نکرشو امام بوداود سیر دوانو منز کی وی چه دا حدیث اساحت دا حدیث دا عیسی بن یونسنان دا دا غین قویده خود تطبیق هم کی ریشی تطبیق مدیشت دا سوکه لکن چه اصل کی حدیث کی دا جنگ و در دل او پتح دا مدینی مراد د جنگ کله ودرېږې د مسلمانانو او د ومز کې نو پری مز کې و میاشتې او په دیهس کې چې کمزيکر دینو دا د اقابت نه تر د دغه مدیې د پر سکدو پورې خپه دا کې خو به د ډیر شپ کله به جنګور باید چې کله په شپم کال درېږ د جګ د درتونونه د مدینی د په ت کولو پور و میاشتې هری شو کې د مجموع باید باب اون پی تدایل امهمن اسلام تدایل پر چیرې دې کې اختلاف ته بازی وای زړه با تفاول لري نو تدای پر کې ت تھا یو یو ته حذف شو د ابا جی مقالین مت تدای بابونو خاصه مشارکت ته مقصد دا نه چې امهتونو به یو رابری په خلاف د اسلام ټول کاپیران کې يهوډيو کنه سواراديو کومجوس تهو کې يهودان دي کو اسلام ته په ټوله يو شی يو یوبل برابر سر کې دې ته وچو د څرحان تیار شي او خلقو وزن کړو کراځي تیار د کطال شوټي ته بل الله bale درځ په کافیر د اسلام خلاف يو balo ربني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرباده جمعتون یوبل برابر دي د خلاف کمات داعال آکیلتو یا کماتو <مانت> داعیل آکیلا لگا سنگچی یو بندرابلی اغ جامعات خورن کے طرف دخولی کاسی یا اغ زنانه چه خورا کے تیارکڑی بلکاسیتا و خانکتا اوی یو او ویون کی سو چوکی معنی تگوریتا ساسان کارکی و فاسان نه معنی کومہ کمان کامہ ومن قلت نهو ومن ممن قلتپ بعد د خبر مقدم دا نو مده وخره قلت نه او د ووج د قلت نه منغا مونږه چې مونږ په په د وررضباندي قیلت د قال <سؤال> النبي صلى الله عليه وسلم بل انتم يوم ازین كثير بل تاس په دولت ورډینې تاس په خشا کې او زګ به په شان رزق د سیلاب او خامہ خوبه چې الله پر د دشمن تاس نه یاره تاس او خامہ خوبه ور دي تاس په زموږ کې الوهان سستی یو قائل و دا پیغمبر او سبب دوهان سستی سره نبی علی اسلام یحب الدنیا او کراهیت الموت دنیا, دنیا محبت او مربد ګڼل دا چې خلګي دنیا محبت او مربری نو څوک جهادي دا سبب یی سبب یی سبب باب فل ما من الملاحم باب دی بیان د معسكر کې معقل دې پناهه ته چې کوم مسلمانان معسكري دا د جنگونو په وخت کې دا بو درداره وه چې خلکړه چې نبی اسلام پرمایللی چې مده مسلمانانو پوره د غټ جنگ باندې هوتا کې وي دا جانب یو خارتر چې د دمشق وی لشي ترې به خاریو د شام نه وای دا د شام دارالخلاطه ده او <وغوتا> غوتا دا دا اغی دا یو کلی نمده په دنیا کې سلور کلی من انزه البیلاد دی دا غبی احترین کلی نریوب کی غوتا دغه دا غزاکی مسلمانان را جمع شدیم قال ابو داود حدیثتو عن ابن اوحام قال حدث انجریب بن حازیم انا بیدللہ ابن عمر النافی عن ابن امر قال علیہ السلام يوشك المسلمون ايحاصروا قريب چې مسلمانان دیوره محاصره شي مدینه ته دي چې و ابادو مصلحهم صلاح اغلری سرحادات لري نو صلاح لري مقام نم له امر دی مقصد دانه چې لغوی دا سرحت به دمره بدیو مدینه او دغه برتني دي ها باب دې په بیان د پورت کې د لورې پېت الکدا <سؤال> پیتنی د مسلمانانو خپل جګونو ته وينځي کله مسلمانانو د کاپرو سره جنگ جوړیږي نو خپل جگړی پیریږي کاپرو ته وایو چې نن چې نبی علیہ السلام فرمایي هرګی ځنه چې الله پاک پرې امت دتوري یو تور د دې امت خپل او بلې دښمنی خپل منځ کې تورت چلې چلې نه په اوو کې دښمن نه او چې دښمن په عملو کې ردی به ته بیا ټول یو کې خپل منځ کې او جنگونه پریږي وڅخه د کاپیرو داخله چې هم مسلمانان ورسې دي او مې پاره ام شو اته بچیان دي نه پاره ام کیږي کدی هم دا شي و ازيها هم له وکړم دا مسلمانان ووتی او کیو به وچ کملانو هغه چي کتابه پته ما د پتره خو وسهئ